Тим паче, що для цього довелося б ризикувати своєю кришталево-чистою репутацією академічного науковця, примірявши на себе вигадане і вдало розкручене російськими ЗМІ тавро спецісторика СБУ. Тим паче, за таку зарплату. Тим не менше, до роботи долучилася ціла група молодих людей істориків та адміністраторів, які не тільки змінили обличчя установи, а й суттєво розширили її функції. Результат проявився досить швидко. Галузевий державний архів СБУ почав змінюватися. Це вже не лише звичні сховища і читальний зал. Це науковий центр досліджень. Дискусійний майданчик, на якому періодично в рамках громадських слухань обговорюються ті чи інші актуальні історичні питання. Це унікальний електронний архів, мережа якого розкидана у всіх обласних центрах Києво-Могилянській академії, Львівському національному університеті імені Івана Франка. Це електронні бази даних, що дозволяють віднаходити інформацію за лічені секунди. Це відкритий перший в Україні музей на території колишньої тюрми НКВД КГБ. Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів тюрма Налонського. Десятки підготовлених за неповних два роки на архівних матеріалах книг, документальні фільми, міжнародні проекти з поляками, чехами, угорцями, литовцями, латвійцями, ізраїльтянами. Під час реалізації цих проєктів нам неодноразово доводилося чути «Добре, що ви все це робите, але це не функція СБУ». Ми це чудово розуміли. І саме тому підготували цілий пакет нормативних актів для передання унікальних документів в окрему установу і створення архіву національної пам'яті. Саме такі рекомендації ми постійно чули від наших міжнародних партнерів, досвід яких вивчали. Проте Рішення про передачу архіву можна було ухвалити лише у формі закону чи постанови Кабінету Міністрів. За два роки нашим можновладцям не дійшли руки до вирішення цієї для них зовсім не проблеми. Отож, залишався вибір. З чистою совістю скласти руки, мовляв, ми спробували, нам не дали – і нічого не робити, чи все ж розгорнути роботу в рамках архіву СБУ. Ми обрали друге. Ми – це дуже цікава та енергійна команда молодих людей, істориків і тих, хто вперше в житті потрапив до архіву. Перші з них вишукували унікальні документи в архіві, будували на їхній основі свої дослідження, Другі – робили ці відкриття можливими, налагоджуючи адміністративну систему роботи архіву. Хочу назвати імена тих людей, без участі яких архівна революція 2008-2010 років була б неможливою. Це насамперед мій заступник Аліна Шпак. Чудові співробітники Ігор Кулик, Тетяна Сергійчук, Марійка Шеремета, Віта Лошак, історики Олександр Іщук, Олександр Пагіря, Валерій Огороднік, Володимир Ковальчук, Володимир Іванченко, директор музею «Тюрма» Налонського Руслан Забілий. Найбільш показовим – у діяльності архіву став процес, відомий як «розсекречення» – офіційно приведення грифів секретності документів у відповідність до чинного законодавства. Він був, напевно, найважчим. Тут довелося зіткнутися як із психологічними проблемами, небажання працювати по-новому, так і з політичним тиском, побоювання певних сил щодо можливої люстрації. Врешті розсекречення стало навіть елементом ширшого геополітичного протистояння. Росія, яка активно відновлює свої міжнародні позиції і поряд із тим у внутрішній політиці посилено використовує радянський досвід, чинила відвертий тиск на Україну, що послідовно викривала злочини комуністичного режиму і його вождя, котрий у сучасній російській версії фігурує як ефективний менеджер. Як запустити розсекречення, ми собі чітко уявляли.